Від цього отруйно свіжого повітря, нічного марання, мальовничих садів, свого величезного вікна з виглядом на гори, стрижених газонів, дзвонів на дзвінниці, китайських дзвоників в моїй голові, цибулиного супу, матусі Жеже, її кави, картин, сходів, що зменшують час і відстань, дев'яносто пар білих шкарпеток, десять я вже зносила. Своїх солодко-незавершених думок. Всього, що називалось одним іменем, Мсьє Паскаль. Аби тільки він не почув. Я затулила обличчя подушкою І завила, як вовчиця. Хвилини за три вити стало приємно. А за чотири, погудівши ще два-три такти, Я відчула полегшення. Так, мабуть, ривуть діти. І справжньою насолодою. Діти. Я витягла з-під низу. Один з конвертів. І ще схлипуючи розпечатала його. Була розчурлена круглим дитячим почерком із купою помилок. Привіт! Учора я з мамою прокатався на метро. Це така підземна залізниця в великому місті. Ми поїхали у центр купити мені нові штани. Бо з тих синіх я вже виріс. В метро я дивився телевізор. Телевізор висів під стелею і показував рекламу. А ще зупинки. Мама сказала, що я товстий, як американець. Сказала, що товстий і білий. Сказала, що всі американці товсті і бресклі, тобто білі. Я сказав, не всі. Мама сказала, всі-всі. І ти такий, як вони. Я дивився телевізор. Усі поглянули на мене, я зробив вигляд, що мені байдуже. У мене під пахвами були вологі плями від спеки. Мама сказала, що не треба було одягати нову футболку, бо я сильно пітнію, як свиня. Всі свині сильно пітніють, сказала мама. Не всі, сказав я. Мама сказала, що я упертий, і їй зі мною важко. Моя мама дуже красива. Вона не товста, вона ходить у джинсах. Тепер вечір, я думаю, чи не знаєш ти, хто вигадав метро? Ну і сука, ця невідома мамашка у джинсах. Розлютилась я. Прикро, що мене там не було. Я б їй сказала парочку приємних слів. Узагалі не терплю, коли ображають дітей і тварин. Я цього бачити не можу. Падлюки, дорослі, лупцюють своїх малих прямо на вулицях. Безупину роблять зауваження, те не роби, туди не ходи, скажи золоте слово, мовчи, не крутись, іди прямо, іди поруч, не проси, не клянчи, не риви. Зараз я з більшим задоволенням засіла б за лист тій матусі. Можливо, це було б непоганим тренажером для мого нинішнього роздратування. А от що написати хлопчику? Адже він не питав, як звести з білого світу рідну матусю. Навіть і гадки про це не мав. Пацан, як справжній пацан, конче хоче з'ясувати, який дідько вигадав підземну дорогу. А який дідько його вигадав? Де мені взяти ці відомості? У містечку не було бібліотеки, а книжкові полиці Мсія Паскаля завантажені якимись старовинними фоліантами. У них хіба що можна знайти алхімічні рецепти виготовлення золота із собачого гівна? Я замислилась і почала так. Метро існує в багатьох країнах світу. Для того, аби потрапити до нього, треба купувати жетони або одноразові чи багаторазові картки. Плюнула, розірвала папірець. Почала знову. Один з великих винаходів, що вважається досягненням технічної думки, викреслила. Подумки вжила ідіоматичний вираз, котрий характеризує Інсценічні статеві стосунки. Потім сказала, прости господи. І знову взялася за перо. Метро виникло на початку 20-го століття. Ні, мабуть, раніше. І знову зібганий папірець полетів на підлогу. У моєму прочиненому вікні висіла всього одна, але дуже яскрава зірка. Я погризла кінчик ручки і почала водити нею так, ніби це робила вона, а не я. Як на землі з'явився дикобраз? Я завжди думала про це, коли була у твоєму віці, тому що в моєму місті зовсім не було метро. І ось що я надумала. В одному прадавньому лісі жив маленький звір невідомо хто.